Вони захопили все на світі. Телеграф, пошту, мости, банки і готелі. Вони захопили Кремль і Ермітаж, а також усі інші стратегічні споруди. Вони мають танки і снаряди. Операція була проведена блискавично, з допомогою хімічної зброї та колючого дроту. Вони відібрали ключі від усіх в'язниць і психічних лікарень. Вони накрили нас, як голих у лазні. За дві-три години вся влада перейшла до них. Тепер вони зможуть остаточно навести порядок і оголосити вимріяну війну решті земної кулі. Вони накажуть нам лягти до лілиць на бруківку, а потім будуть командувати «Встать, леч! Встать, леч! Встать, леч!» і ми вставатимемо. А потім знову лягатимемо за командою. Адже вони захопили Київ, і Львів, і навіть Запоріжжя вони захопили. І все за якісь дві-три години хтось дуже ретельно все продумав. Хтось отримає золоту зірку. Адже тепер вони всюди. І навіть у музеї українського мистецтва розташували гауптвахту, а в кафедральному соборі караульне приміщення. І ми нічого не вдіємо, Марто, моя маленька. Я зможу тільки пропустити твої кулі крізь себе, от і все, а хлопці вже хай собі викручуються, як знають, зрештою бути розстріляним – не найгірша смерть для поета у цій країні. Ах, які непоправні втрати, вкотре понесе рідна література. Розстріляне відродження – от як про нас напишуть нащадки, якщо колись у нас будуть якісь нащадки. Якщо вони допустять до цього, щоб у нас були нащадки, а вони не допустять. Бо вже мають великий досвід, як очищати нас від нащадків. Це головна справа, головна мета, як по-дурному все вийшло. Я не хотів тебе кривдити, Марто, я ж не встигну розповісти тобі про все і про Хому, який тебе кохає, і про Гриця, народженого в Караганді, і про Юрка, якому відбирають останній його рік, чи щонайбільше два. Але я пишаюся, що зараз, отут, я разом з цими хлопцями, що нас кинуть до однієї величезної ями, Разом з цими жидами, повіями і циганами, я пишаюся, що був знайомий з цими хлопцями. Це чудові поети і найперше тому підтвердження те, як вони помруть, але по-іншому і не буває». Та й навіщо жити, коли навіть у нашій улюбленій кав'ярні вони розташували вузол зв'язку, а на сьомому небі ракетний полігон? Навіщо жити, коли вони читатимуть наші душі своїми радарами і викликатимуть нас на шосту ранку мити їхні забльовані сортири? Куди мудріше буде не дожити до цього, а тому слід спровокувати когось із них, скажімо, харкнути йому впору? Пику, і він не втримається, пустить автоматну чергу, бо він пам'ятає про честь військового, вище за яку в цьому світі лише наказ командувача. І я зробив би такий фокус уже зараз, негайно, але спершу мені треба пропустити крізь себе твої кулі. Я ж не можу доручити це Хомському, хоч він і кохає тебе, але твоя рука в моїй. Ми давно вже не трималися за руки, в останні років сім». Тому, коли ти носила Оксанку і малювала мої портрети губною помадою на всіх дзеркалах нашого дому.